Тому органи безпеки проводили ретельну перлюстрацію листування військових, яке чудово відтворює атмосферу, в якій ті опинилися, перетнувши західний кордон СРСР. У листах мобілізованих найчіткіше проступає нерозуміння ситуації, а звідси і страх майбутнього. Один із них – Мешканець Хмельницька писав, «Зараз обстановка у нас зловісна і небезпечна. Нас посилають в експедицію за кордон. Якщо не пошлють, це буде чудово. А поки до зубів озброюють, щодня приходять чутки одна гірше іншої. Якщо вже помічалася розрядка, то тепер знову посилилося напруження». «Що вийде з цієї затії, не знаю, але ніколи не відчував небезпеки так, як зараз». Кінець цитати. Серед солдатів поширювалися не лише панічні настрої, але й небезпечні націоналістичні віяння, які підняла в Україні праська весна. «Надходять сигнали», – звітували чекісти – що націоналістичні настрої проявляються також серед резервістів, призваних до радянської армії. Резервісти виявляли незадоволення службою, багато з них вимагали демобілізації і відкрито висловлювали своє небажання воювати за інших. Окремі особи співали в частині націоналістичні пісні – у результаті такої ситуації частина резервістів українців була демобілізована, а на їхнє місце прибули кадрові солдати. Кінець цитати. Проте панівними все ж були гнітючі настрої і незадоволення побутовими умовами. Ось що писали вояки про перебування у військових таборах у Чехословаччині. Довкола Одні дерева і більше нічого. Сонця майже не бачиш. Живеш, як у тюрмі. Не бачиш світу білого. Часом сядеш, і до голови приходить досить часто, «На що мене мати народила?» Хочеться взяти автомат і пустити кулю в лоб. «Ми живемо, як свині», – обурювався інший солдат. «Усе брудне». Як тільки скажеш це, то зразу кажуть, що зрадник батьківщини. Кінець цитати. Депресивна атмосфера серед військовослужбовців посилювало пияцтво. «Я не дуже великий п'яниця», – писав один із них, «але часом настрій падає до нуля. Ніде не знаходиш собі місця. Намет чотири на чотири. «Осі плюєш на все, на це прокляте життя, на здоров'я і навіть на день, коли народився». Кінець цитати. Схожі настрої зачіпали не тільки простих солдатів, але й офіцерів. Живемо в полі, в наметах, а вже осінь, сиро і холодно. Але не це головне. Головне, що ніхто не знає, що йому робити» де прикласти свої здібності офіцера. Увійшли сюди, і нічого не робимо. Займаємося тим, що боремося з холодом, брудом і дизентерією». Кінець цитати. Населення Чехословаччини негативно сприймало непроханих гостей, і вони це швидко відчули. «Живемо в лісі, у наметах», – писав солдат в Україну. І далі блокуємо військове містечко. І далі отримуємо образи – окупанти, загарбники і погрози. Забирайтеся додому та інші. Чехи – налаштовані вороже, згадував інший. У контакти з нами не вступають. А якщо вступають, то лише для того, щоб чимось спровокувати. На цьому вже погоріло багато офіцерів. Менше людей загинуло при входженні, ніж зараз. Одна надзвичайна ситуація за іншою. Все пов'язано з пиятикою. А люди йдуть із життя. І таких не один десяток. Попри велике напруження до масштабного протистояння з місцевими мешканцями, такого як у Будапешті 1956 року, не дійшло. Але сутички між демонстрантами та окупантами таки відбулися. За неточними підрахунками, під час вторгнення загинуло більше сотні громадян Чехословаччини і 12 радянських військовослужбовців. Значно більшими, як слушно писав цитований вище солдат, були небойові втрати армії. 84 особи померло від необережного поводження зі зброєю та технікою в аваріях та від хвороб напружену атмосферу протистояння між солдатами і місцевим населенням чудово використала радянська пропаганда